څومره په کور کار کې لګول <سؤال> دي نورس په ګمای كله يجري هر یو روان دي لپاره دې ټې خبر شي هو العزيز الغفار اغذر اور ذات تل غفار بخنه کوونکې اخلي دلیل پدې معنی چې زما آسمان الله پیدا کړ دې ادارنګ شپه او ورځ اغا رام غاډي کمي زیاتې خلقكم پیدا کړې تاسو د یو نفس نه ثم جعل منها بيضه کړي د دنده خپل نفس نه خزو ځه ها بي بي دا او انزل او پيدا کړ دي تاسو د فاران من الا نام د ساورو نه سمانيت ازواج at جوڑے سمانيت ازواج دا ټول کارونه الله کړ دي نو بندگیوم ده الله او کنا يخلقكم في بطون امهاتكم في داخل تاسو اخيتو دو مين دوستاسو کې خلقم من بعد خلق في يولد ايش غ د جاغ بل پ اول چن هغه نو بیا علقه بیا مزغا فی ظلمات اناس په دری تیرو کې دن دریرو کې دن نه یو د شپې تییاره ده یو د چینونه خیټې تییاره ده رحم دنم پرده د د هغې تیاره ده ه دن تاسو جوړي یخلو کو کوم فی بتون مهې کوم پیدا کړې تاسو پهښیتو د من دوستستاسو کې خلقا من بعد فلق فيو پیدایش غستو دبلنا في ظلمات ثلاث فاغدريو تيرو كدهن ذالكم الله ربكم ذي صفات و اساس و رب له الملك اغل اختیار ده عالم کې د ښکړه سم مطلب ده لهل ملک او اغل اختیار کې سچ هغه کې داغه خو خدام وزان لبي بچي نسلو کنه لصفا مما يخلق ما يشاء غا کوم الله غلب بچشته دی نه دغهې فتونو واللهله دستاسو باغلهپاره د اختیار د عالمله الله الله هو ن سر حقار د دا بندګی سوا دغه مفام نه تو نو چر تاړو لپې تاسو د حقنا انتک فرو ک تازه کفروکوو فین الله غنیژونان کوم د الله غنی د د تاسوونه واللار والال باې هلکوفره نهخواښې لپاره د بندګ ن کفر وین تشکرو حق تاسو شکر کو او یرزه لکم نو دا خو خي نا شکر ی می شکر الله خو خي ولا تجرو وا جرتم جرو خرا پور ته وني کی او پور ته كون کینس دبل ثم الى ربکم بول پټه پور ته کی به رب صاحب سو مر جو حکم ګرزل تاسو دی فینت به حکم به ما كنتم تم ادون خبر بو در کتاب ستجا کارونو چتا تاسو کول ان والیمم بذات الصدور خیرا نغه پوده فرازینو دي سنوباري و اذا مس الانسان او کله چور چي انسان تر زر پريشاني تکلیف غا ربهو دي بلي رب خپل اخلاص سره منيبن لې اخلاص کوون کې اغتا سه پريشاني پيراشي بر وهر کې نو دي خاص الله ته چي وي ثم ذاخو له نعمتم منه بیا کله چي ور کې لب مطلب بدلکي ورکي نعمت م شيوه تراغل نه هغه مصیبت لري کي او دا بدلکي د توور کي نعمت منه وقن طرفنا نصيعه دير کي ما كان يدو له هغه مصیبت چه دبلا الله الیه دغیلر کول د فارام من قبلو دین مخکي کل چ مصیبت پراشینو منيب منيب الیه اخلاص کوونکي ده خاص الله تا او الله ته چغي وي ثم اذا خوله چور کې د تا نعمت مين هو خپل طرف نه په بدلي د دغه مصیبت کې نسیاک د هیر کې ماغه سو یا دو الیه چې د بل الله الیه هغه طرف ته لپاره د لری کول دغه مصیبت من قولو دین مخ کې مخ چې کله مصیبت کې او عدالت چې وی ولي هغه له د هیر کې وجال لله یاندا د سنو ګرځي دی الله دران شریکان لیو زلان سبیلی چه واری خلق تلار دیاغنه قل طورت ویتمتا بی کفر کا قلیلہ فیدا حاصل او و کفر اخل سرا قلیلہ لگ زمانہ ستاسو مطلب دا دی فیدا معبودان و دا ترطیب زمان تک دے انکا من اصحاب النار دا ټیک نه تک ندے لگم د فیدا حاصل کئی بے زیستا سعور دے انکا من اصحاب النار امن هو قانتون ایا قسرا کس خانه تن چای اتات کوم ان کې انا الله ایلی اطرافو د شپه کې ساجیدن سجده کوم کې وقایمن اولا یخزر الاخرا یری کې د ازابونو نه او ارجو رحمت رب او امید ساتي د رحمت رب خپل کن تو هلس به الذين ابرابر دي کسان یالمونه چپويږي ولذین لا یعلمون چنپويږي دا له برابر نه دي کنا نو چې مخلوق او خالق څنګه برابر وي اغه ذات چې پارس کو دی اغه څوک چې پېښ نه ويږي نو داسنګ برابر دی ان نوایا تذکروا للالب یقینا نسيت اخلي اقل من خلق چې یو جاهل عالم نه برابر نو مخلوق او خالق څنګه برابر دی یا چې نو یو ستاچ په حالت منی نه پېږي بلاغه د حالت مې نه پېږي نو دا دوړه څنګه برابر دي قل یا ای بادی الذین آمنو تقو ربکم تو ای بندگان وا کسانو چې مان راوډ دینو یو روکه او یو رېکه در بخلنا کفر او شرک پرېګی دین الذین سنول پارتا کسانو چې خسته عملو کوي اذه دنیا پرې ژوند دنیا کې حسنه هغه لاره خسته بدللا و ارض الله واسعا او مزقد الله فرحدا خسته دلته سوک بندګې ته نه پرې نو بل تلاړشه انما يوصف الصابرون اجرهم بغير حساب يخلق الله طور ورکه کلکه بدلی دیو به حساب کلک وی اغه الله بدل طور ور کئ قلت کلک شا خلق تو و انی عمر یقینا ما ته حکم شه دی ان ابد الله ذو عبادتکم دی الله تعالی مخلصا له الدين خالص کما غل بلنا بندگی ما ته خدا حکم شه دی تاسو کفار و شرک اخته ما ته خدا حکم شه دی ان ابد الله که زی عبادت حکم دی اللہ تعالی مخلصا لہ الدین خالص کوون که دا غلی بارا بلن اخبالا بندگی اخبالا و امیر تو ما خبمات حکم شیده لیانا کون او بل المسلمین اول المسلمین چې شم در اول دقاری خودون کنا اول المسلمین اول دقاری خودون کنا تول ندن بیز دی اللہ تعبیشم قلتو و یا این یا خاف نصیت و ربی عذاب یوم ناظیم که تتابیداری اونی کنسی چل بوشی چل بوداوشی توبہ او ما مانا عذاب را شي کنه قلت وای نه خوف یاری کوم ان اسیط رب دې کنه ځنه فرمانه حکم دره بخل قذاب یوم نازین اعظم درو دې نه قل الله اعبد مخلصا له ديني تو ايا الله پاک چې عبادت کوم مخلصا له ديني خالص کوم غله پر دین خپل بل نه خپل بندګي خپل فعبودت او عبادت کوي ماشې تم اګه تاسو تاسو خو هي مين دوني نه ذوب خالص ته الله عبادت کو افابدو ودوم ما شیتم من دونی پولینل خاسرین اللذین خسروا انفسهم تاسو خخدا چا عبادت کو ز خود الله عبادت کو اتوت ونا او کا یقین توانیان مکمل اغه کسان دی چې توان کیا چوزانو نه خپل واهلیهم اللذین خسروا انفسهم چې توان کوا چوزانو نه خپل واهلیهم اهل عیال خپل یومل قیامت پروز قیامت علا خبر شي دالک هو هو الخسران المبيد دغه توان خارا ول پخوله مشرک ته او اهل عيال به وم شرک اخته پخوله بندگی دي غير الله کي او اهل عيال به وم بندگی دي غير الله کي ديو تواني شغم توان رسل کنه لهم دو د پاران من فوقهم دبرنا ظلال نسور بي من النار دورنا ظلال مراتل طبقات تور دي سور مرات طبقات طبقات تور دي من النار دبرنا ومن تختهم زلون او لاند تعرفن ببدده زلد سوروي تقااب من جن ومهادم من فوقهم قوواش بلجكيدون لا الط غ ووردا ال فازنا بلستنا غهم دور تقاات برن و كنا بعد وورد ذلك يخّف الله كدا تقاتدي يخّف الله ييررك الله طال خدي سره خ بند جاتا الله بهير بعد یارو ورکه الله تعالی پر دې سره بخبل بندگان او ته ويا عباد فتقون اځما بندگانو نو یارو کې دې الله نه ولدينك تنبطاغوت هغه کسان چې دړ پړړ پد کیږي ځان پړړکې استناب کوي ولدينك تنبطاغوت هغه کسان چې ځان پړړ د ساتي بندګې د غیر الله نه قاغوت غیر الله مخکې بار بار د تذکری شې ار غشید کې دهغې بعدت توبا دله نه او الله <سؤال> نه ت اړ ی د الله نهلاله دهغې بندې کېږي دغه فاوت دی که نه والله دی کسان چې ځان په ټډه سااتې بند کوې دفاغوت نه یا بدوه چې د هغې بعدت وکې دغوی بعدت نه کوې چای بعدت واو الله او و کې الله ته لهمل بشرهدل پهرضره دا نو په بشر بعد نوې رک ک زما بندگانوته جو بندگان علامه صدا صفات څه دي الذين يستمعون القولان دا کسان دي یستمعون القولات چې وګغی خبره تا درې دو مطلب ودي یو مطلب دا دې چې قران ووري فیتتبون احسن نو قران کې حسن احسن دواړه دي یعنی عظمت ته د رخصت خبره دواړه دي اده رنګ چنه واجب او فرایض دي دا خبره دي ځین خبره لازم دي ځین چنه ناغه نه دغه دي حکم دي اغه نه له کوم سنت واجب ودینی واورده ورانی واورده فایده بهونه احسن نو د تابیش احسن دیغه کوم دې زیاد سواب ولر دین او چت حکم دی داوی که کنا فرایز واوردل واجبات واوردل نو واجبات د واجبات, واجبات مقابله کې د فرایز تابیش او د رنګ د سنت مقابله کې د واجب او تابیش کړه چې دوا یو ذرا له واجب او فرض نو فرض اختیار کړل سنت واجب واجب اختیار کول یا چې نجات ثواب کار هغه اختیار ک یو رخصت او بلازمت او ناظمت منعاملو که الله اولائک الذین اهداهم الله دا کسان چې الله دوی ته ہدایت کړ دی او اولائک هم اولل الباب دا کسان دي عقلمن عقل ولداږي کنا یا قول المراد عام قرآن و و خبری. خبری. خبری دی قرآن او حدیث دغه علاوه نورو مور دنیایي خبرې د نورو خبرې هرچا خبرې ټول خبرې واورې دي نو دې ریک احسن چې شه دې قرآن او حديث ته کنه تاغیت اوبيشه چې خلق خبرې پرې خو دې دلیل ولا خبر اوري دی او بې دلیلانو بې دلیلې پرې خو ده الله او د الله رسول خبر اوري دی د خلق خبر اوري دی او خلق خبرې پرې خو ده د کسان دي کنا اولایک الذین هداههم الله نو احسن لای ترجیح ور کړا احسن لا په مقابله کې نو فرایض لَه او کې واجب لَه او دا رنگ د هغه خبره چې قران او حديث نه علاوه دا هغه مقابله کې قران او حديث ترجیح ورکړا هغه خبره چې د الله او د الله رسول نه علاوه دا هغه مقابله کې د الله او د الله رسول خبره له ترجیح ورکړا فوولای کو دا کسان قلبون دی کنا عقلون سره تا کا دی کنا افامن حق علی کلمۃ العذاب ای پس هغه کس چې حساب شو پاغه نه فیصله دا ز افعون تتنق ذمن فنار حياته وبچ کې غسو چاپور کنے نانی شیوج کولے کیا خبر او اور قران او حدیث او خلق او خلق او خبر پسه روان ده خلق او خبر پسه روان ش احسن پر خدا غیر احسن پسه روان ش دلیل ولا خبر پر خدا بی دلیل خبر پسه او دیر ثواب والے خبر پر خدا لک ثواب والے خبر پر روان ش نو دم ان حق علیہ کلمۃ العذاب کنا فهمت تن زمان فنار لكن الذین تقوا ربهم کسان چغه یری کی دره وق قلنا لهم دود پارا غرفل بنگلی دی من فوقهم لپاس دره غرفل نور بنگلی وی ول چتونا لک دنیا ک لاند بند چتونا دی مبار زکر سو کنا اغه ل پارسی شدی اغه ل پارا زلل دی ذول پارا زلل دی او دی جنتانو ز پارا غرفتی کنا بنگلی دی بنگلی دی اغه ل لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال برن وچند اور طبقات وی لاندې ودور طبقات وی دول پر ولاندېم بنگلي وی او باندې بوم بنگلي وی اور فون ریلی او بیا لپاسنه چت کمزوري لغوندې الله وی مبنیات کلت مزبوط دا نه چ چت کمزوره ده مدارنجار تایدو خطرای ده نه لاندره څنګه مزبوط ته فتل منځه باندره هم تا کشانې کجری منتقل انہر دین معلوم چھا جنت بلڈنگون وزن لاند باندو می چتنہ وے تا صرف چن زیب زینت تفارا ڈول سنگار تفارا ادارن کی راحت تفارا دانات جنت کے وزن کمئی دنیا کی بلڈنگون ڈبل چتنہ انتم وے کہ ولاند دے غیر نہرونا وعدہ اللہ تعالی خلاف نہ کی د خپل وعدے علم طرح اتنا گوریال الله <سؤال> یقین الله <سؤال> ته انځله راورې من نهسمما د ما نام مع نوبه فصله کو هو چریغه یناابغا شکل کېفللار جي پزمکا برنا نه اوبرورېیکته ځمک نه د چېو شکل ک رواندي که نه سما یښرجبي ران بیا رابا چې پارې سره فستونه بدل بدل د رنگونا رنګونه څمه ی جو بچین اچ شي فطررا هو وې بد دغه فونه مفرن تک جر څو جالو خطوا معو بیا اوګ هغه دا که شنت ته انسانہ ګرځي را ګرځي مې وته چې نمبر شي نو کته قورت ولار شینو ذره ذره بشکنا ان في ذا لک الذکر اول للالبا پدې کنا ستلفار د قلمندوق افمن شرح الله صدره اي پس هغه کس چې پرانستہ الله رب العزت سینہ د اسلام اسلام د پارا فهو علانور نور من ربی دت په علانور پرانام ان د مریبی طرف طرف ددن الله د سینہ پرانستنا ص مطلب زړېم فراخ دې کولاو دي او دا رنګ معلومات ورته مشتي ولغه ناراو رنا و سره و مشتي نو کمن ته والله على قلبه واقصاه زه پشاندا واچا کېده شي چلنا دا پذرمنه مہر لگوللې او کلکړې دي دا سن شي کېده کنه ولي فويل للقاسيه قلوبهم بربادي د لپاره دغه کلک وزرونو والو مين الله چې کلک دې ذکر د الله رب العزت نه الله نه یادې کنا اولای که فی زلالی مبین دا کساندی، فی زلالی مبین پا گمریخ کارکی، یو سینا پرانستشید ایسلام دا پارا دی پرانا منده دی، آده بل من موهر لگیدل لی، نو دادوار خبرابر ندی کنا. دا کس فی زلالی چې چی چا من موهر لگیدل لی، دی پر زلالی مبین که دی. خواه مور ولی اولا قرآن راگه نو د اسرار پا ګناونو که پا کفر و شرکو که قرآن غاری طر الله والله پاک ترین نزل احسن الحديث را نګل دی احسن الحديث خسته خبره په کتاب دی متشابهان یو شانته مضمون کی دی سمته فصاحت بلاغت کی ادا رنگی حقانیت کی یو شانته دی مسانی بیا با بیان کی مضمون مضمون نته دی بیا با بیان کی کنا هغه مسله توحید چې فاتحین شروع وا هر سورته تقریبا مسله توحید ذکر کیږي لا اله الا الله مصانی بیا بیالی <سؤال> گی تقشای رومینو جلود اللہ جین اکسون ربا هم غلی زگی گی پسرمون دا کسانو چې یریگ در بخلنا کرا چه چې واو ری نو دیاغو بدن منی غلی زگ شیو اختفیو دری گی سمت علینو جلودو هم قلوب هم بینرمی سرمون دیاغو وزنون دیاغو لازکر اللہ دی اللہ ذکر تا دا کسان دی کنا فمن شرح اللہ صدره لیل اسلام کس کڅه پرانیست د الله رب ال عزت سینې دغه اسلام د پاره وهغه چې قران واوري کنا نو دغه بدن باندې غونه ودریږي او یره کې یخصو نه ربهم یریږي دره خپلنا بیا چې نغې نرستو چې چلوشي ثم تاري نو جلوذهم قلوبهم به نرم شي سرمن دغه ودارنګ زلون دغه لا ذکر الله ذالک هد الله دغه هدایت الله دغه کتاب د کنا يهدي به من يشا ہدایت کې په دې سره چې ته چوغاړې او من یذل لِللہ فماله له منه اغه سوک چې بلارک الله تعالی نو نشته غل پاره سوک لارې مونږ راويشتو کې افا من یتقی بیوجی آیا په سازه کس چې ځان بچکې بیوجی یتقی بچکې ځان بیوجی په مخ خپل سرا سو علعذابې دبد عذاب نه یومل قیامت پرز قیامت مخسر وزن بچکې سو مطلب دې چې لاسونه ترډلې شي د خپل ترډلې نو اسره مخ پات دین نو مخ وی یو غړې بل غړې کمن امنه مینه له عذاب نو دی پسند هغه چې چا کېدې شي چې هغه بچته د عذاب نه افمیت تقی بو وجه سوال عذاب کمن امنه مینه له عذاب دی پسند هغه چې کېدې شي چې هغه بچته د عذاب برابر نه دي کنه یو لاس نو خپل تل لشی دی خو مخ بچ کی او بل بچته نو دا غدواړه برابر نه دي کنه قی ل دوواال می نه دو کو ما کولته تک شوون له کېږ ظالمانو ته سکی سزا د هغه کارونو چې تاسو کول د دو کارڅو کوم کار سزا دو ته میلاېږي کار د دوڅو قد دولله من قبلې یم تجیب او سانو چې دو نه مخکې تیل شوي دي د غی چې کسان ډېر راغل لي که نه هغه مجو وختې ی ودونه سورا وک دارنیم دی نه مخکې چرنو ادیان او ته جزيب کړه او نفاطه هم ملاحظه وا راغه او تاذاب من خشلای شروع طرف نه چاو ته سر او پتنوا فاضقهم الله الخزي فی الحیات الدنیا او سکل الله رب العزت راويش ته پاغه من دي او سکل مطلب راويش ته الله رب العزت پاغه منې ذلت په دنیا کې او عذاب الاخرت اکبر عذاب د اخرت چیر نه غډیر دی دیلو کانو یا لمون ک پې ترغیب الى القران ولقد زرمنا للناس في هذا القران تفسير بیان کړه د خلقت په دې قران کې من کل مسل هر قسمه بیان هر قسمه ترتیب اختیار کړه کله واقعاګان ذکر کون کله مثالونه ذکر کون کله عقلی دلائل کله نقلی دلائل کله تفیک کله بشارت دا مون ذکر کولان لومه تذکرون کده اتا... بشارت ولګي بشارت زیر د و جنراشي سو کویږي د دیو جنراشي سوک دلیل نه متاثر شي څوک دلیل نه متاثر شي نو څوک نقوی نه متاثر شي څوک د واقع غانو نه متاثر شي څوک د امثالو نه متاثر شي لعلهم يتذکرون قران عربین غیر دی عوض قران دی عربي ژبه کې دی غیر دی عوض نشته پکی څوک کګلېج کوګواله لعلهم يتفکرون شاید د ځان بچ کی کنا ضرباللہو مسل الرجلن فیه سرکاو متشاکسونا و رجلن سلم اللہ رجل حل یستویانی مسلہ اللہ مثال بیانی کنا ضرباللہو بیانی اللہ تعالی مثلا مثال رجلن دیو شریفی سرکا شغی کے دیر نور شرک دی رجلن یو غلام دی فیہ سرکا پاکے دیر کسن شرکان دی دسلو دو سو تنو غلام دی آو متشاکسونا وا تایې شریکتي او جا ګړما روم دي زدیانو هم دي د یو خدمت کوي نو بل وایټ کوي د بل خدمت کوي د بل وایټه کوي که یو ج خدمت کې نو بل خ کېږي او بل خدم کوې نو بل خبت کېږي د ډیرر غلام دی یو ده کاروکه بل دا کاروکه اد چین د یو کار کوي بل خ او کې بل کار کوې بل خ د د مقابله کې بل واه دوان بل غلام سلامل د رجل هغه صرف یو تن دی یو تن غلام دیغا دی هم چ اخلاقی هم ده سوی ورته هم نه کارون هم ډیر ننششته او دارنې پخپل هم صحیح دیحلې مسله د دوړه برابری دی شي نه د دوه نهبرابرې کي د یو ډیر تن دیی مالکانې ډیردي یوتن یو مطال ک بللت نه بلله مطالبه ک دارن یو بلکې سلام نه کوي اتفا کو نه کوي چې دوې سانتی را وی چې ځ نن بس ستا خدمه وکې نو سرار به زما وې نو بل بهې بلو کې داسوم نه کوي په یو وختمنې ټول ورټه نو خوله مطالبه کې دی یو دا وکه لویده لوید وه کلک کوه چې دومره پریشانې دا بل یو تن غلام دی هغه ډېر دغه دی اخلاق خوله دی او ډیر خللی تکلیف پهدن نه راوللی کارونه کمدي آریوم نه جګړما روم نه دی نو دا دواړه برابر نه دي که نه دا یو غلام ډېر راحت کې دی د بل ډر موسیبت کې دی دغه یو کس دیغ چ ځان لا جوړ کرد دی د مخلوک نه کله چ نه دانه پې ختل داو د هغې زموار یو ځای کې بعد پ راغلل دی نو د هغې زموار بلځ کې دی دارنې دا چنو نور ضرورت دی نو د غه زیمار بلځای کې دی جوړ پر نو دغه زییمار بل ځای کې دی یو لات ته نظرانې ورکې نو بل خبره کېږي چې بل لځ نظران ورکې نو بل خبره کېږي یو چې اندرګه ل نو بل خبره کېږي د بل درګ ل نو بل خبره کېږي یو ځ ټول دینه چې په یو ځایلاړ شي یو دا اتفاقو کې چې راضی مونږڅومره رالی ه که نه داه ټول یوځای کې ک نو زمونږ ابان بهازي نوغ ته به تکلیفنی ټول دا مبران په یوځ کې که نه ولې خلک راضي به غوته تکلیف نه راضي چې دا له هر اګه مشور ټول <سؤال> یو ځای کې کینو زمونږ کسان راضي نووته و تکلیف <سؤال> نه چا باندې بعد یو هغه کار بو مدلته کیږي چا باندې دانه یو هغه کار بو مدلته کیږي چا سر مری دغه هغه کار بو مدلته کیږي لکه په رات باندې دایته ډاکټرانو راټول یوځای <سؤال> ته <سؤال> جمع شي دي چې څوک چا په ګردو مری دړي نو ته چا وړه تکلیفینو چا باندې وتبهینو چا باندې یو ورې چا بل چې دلته راغې که نه د هرکس به ډاکر ورته میلاږي لیکن دو دا س کو لکه یو یو ځای د بل بلځې د او بل بلځ دی نوته تلیف دی که نه پرشانانی ده او دا بل چې دی د یو چ معبوط دی الله دی ادارانګې چې کوم ځای نه ورته ووي چېله راورسی نورسشي هلته خلل نوواړی ځکه بعد د جمور د نل ته او درګاره وزې که نه دا نو ژموار د نو هلته او درګا ځې آدارنګ چې الله رب العزته مال ته یو زته تل نشته کنه چې کوم زنه توي چې الله رحمت شي نور رحمت شي هل سيان مسلام دا ډغه برابر دي شي نشي برابر دي الحمدلله ټول طرفه ته خدای توب خاص الله الرديم بلک اکثر هم لا علمون بلک اکثر د دین هغه نه پويږي امر عرب هغه د درې زله وی چې دا عجمان په قران نه نو چې کله د زله که سودنه ما ورته وی چې ته قران پیوایات وه کنه چې په کومه آیات نه پیږي نو هغه دا پتن وه چې د قران ترجمه سره ویل نو دا چې دوه د قران نه پیږي ما یو آیات وه کنه چې 파وی مانه ځميان نه پیږي که ټول قران منه پیږي هغه لښو ورته بیا وی چې ټول قران منه پیږي که یو آیات منه تا غايات چې کوم نه پیږي یو دا آیات وی ما ته ګوره دی نه پوې که نه چ ما لو ان تفسیید لوکت هغې رد اتمانه زیات خووي لکه ما هغوی دا یاد د پاارهدي الله دی کی زرب الله او مسله جلن فی شقاو متشااقسونه او رجلن سره عملې جل ماوی دا د رد د شته دی جوزان ځله ډیرر علی له جوړيدي یو یو ځ ک د بل دی کې د تتس اارربابو متفرقکو نه خیرون ام الله قار د یو معبوط الله دی اغرض یې کله مې جما الله وضاحت وکړې تا خو موږ نوم خو ویل کمو په دومره نه پویډو مې توخو خو فائته اعظم په قران نه پویږي مې وزت تاسو کوم مې آيات مغلې شو به مې ځپړیږي مې زتا نه تاسو ما غستا وې د آیات رد شرک لپاره دې او دای مطلب دې او وزت تاسو کوم مغلې شو که ما تاسو کړو د آیات مغلو ونو راغلې لیکن دا دا غل شو نو ماون بیا زوم غل شلم ما خپل ډیر غټ میفه نو ما یې کلیشي د دې بیجتی وشي علیا استهغه انه مسالا الحمدلله ټول تارفون دي خدای توب خاص الله لرضي بل اکثرهم لا یعلمون انکم میتون وانهم میتون ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تفقسم کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د قامت تذکرو کړه چې خلق منا جیبو ولګی د کنا جیبو ولګی ماشنا ولګیدا مخالفت شروع ک نو دلت نه دارغه الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وینا وکړه انکم میتون یقینا تبو مړکېږي و انه ميتون یقینا دوی به مړکېږي انکم میتون و انه ميتون اتو ولګیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم مني مرګ راغل هر زه روح مني به مرګ راضی كل نفس ذائقه الموت څر هرڅوک دغه نبی دې کولې دې او هرڅو چې پاغ به مګ را بیا س نه کوم یو ملقیامتې بیا یقی ننستاسو پرت دقامت ان درب کوم په دربار دره خپل کې تختهسیمون یو بلته به خبرې اړی راړئ دنیا وکو ټول لاړ شي که نه جنگ همجن جګړه واحدین وحین حضرت حاجوا مشکل کوشالې ملغی یوا یو والله دی او مشرکان وي نرو مشته دلته هم جګد دی که نه الته دو یبلې لګیا شي یا وای تارا تداسیوی او بلبای تارا تداسیوی نو فمان ازلم ممن کذب علی الله سوک دغرت ظالم دغچانا چی دروغ وی پالا منی کذب الله وکذب بالسرق او دروغ وی پغه حق منی پرشتہ منی جا وکل چراش دتا دل تمرات چن اغا صدق نہ توحید او قران دے چه دې صد تراشی نو دې کذوان دغی تکذیب کین نہ الیس انده په جانم کې زه د کافرانو ټکانه د کافرو والذی جاء بسدق اغه کس چراتلو راتلوک پرشتہ او باندې چې توحید د قران دی او صدق به او تصدیق او صدق به او تصدیق کړه د دې ولایکه المتقون دا کسان دود متقیان سو د غږ ظالم هغه ځان چې دروغوي پالماني او کذب بسدقی او دروغوي په صدق منی پرشتہ باندې اجازه وکړه چې نه دا په جانم کې تکانه د کافرو دک نه واللهدي جا ب سریف هغه کس چې را تللو وړه په ص د باندې په رتیا باندې چغ د قانددي هغه توید دی هغې بیان دپاره راغی اوسط د قوې اوارنې تیقی که د دی ممنانو د خبره او لکنه نولا کو مل مپون دا متقین متکان له همشاون دول پر وهار غنیمتی چې دو غاړي په دربار د بخل کی دالک جزاء المحسنين دا بدل د د خستا عمل کوونکو یو کفر الله با قیامت به راځي دل پر راضي چې لری ک الله تعالی ان هم د دون اسو الذي هغه ناکارا کارونه چې دو کړدي و يجئهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او بدل ورکی دو تا د خستا کارونه چې دو کړدي توحید په وجمن الله رب العزت په غنور ګناونه دو ته ماف کی کنه شرکونه ماف کین شر دوکړی نه دی علی صله او ب کافین آیا نه د الله تعالله پوره بچ کوون کې بندا خپل لره لی صله نه د الله تالا ب کافم پره بد کوون کې ده بنده خول لره و یو خفیفونه کا عدو یاری ته لرهبل لدی نه په کسانوومې من دو نه چې سووا الله ندي د دو معبان تا تو چېټکر به درته ورسې ملګونه چېړ الله الله طران ک معضاللی حتتننا بسي تا په دا بیلادرشل ومن اللہ فما من یوز لیل الله فما له من هاغ اسوک دې بیلادری کې الله نشتغله پار اسوک لاری مې راويستونکې اچات اچ الله هدايت ور کې نو نشت دې غله پار اسوک ګمرا کونکې امید الله تعالی ضرور ذات جې انتقام د بدله بدلا غستونکې خوند د بدله ا کته دې نه تپوس کې چا پیدا کډې اسمانو نو زمکار نو خدو وې دا خو الله پیدا کړ دې تو ورتبه وې افرا ایتم خبر یې هل تعلمون حالهم چه چاته کې وو دغه حالت ته معلوم ده افرئتم ما تدون من دون الله اي خبر يې تاسو په حالت ته چاته تاسو تچې کوي او شوا د الله تعالی نه ان ارادني الله بذر زخذ او حالت نه خبرين ان ارادني الله تلار ارادوك الله تعالی زم ما برکه بذر ستکلف هل هنکا شفات زره اي اهدو لریکون کې د تکلیف دا غلره چ کومه مصیبت را ولی هغه مصیبت د ریکولش او ارادنی برحمت یا چنه هغه غوډی زما بارکه سر رحمت راحت هل هم مسکات ورحمت ای دوم بندون کی دي هغه رحمت ته غلا را بندول شي نه نه نش کول دا کار قل تو حسب الله کافی د مال علیه یا توکل المتوکلون پاغت اعتماد کوو کی اعتماد کوون کی قل تو یا قوم یملو علی مکانتکم ایقو ما عمل کوئی علا مکانتون پا قل ترتیب و طریقہ انی عاملون فیقیناً زا عمل کوئنکے ما فسو فتح لگونا زدد چی تاستو فتح لگی من یاتی ہی عذاب و یخزی ہی سوکتے آغا چرا بشی پاگمانی عذاب چرا سوابکی اغلا را ویخلو علی عذاب موقیم او دارنگیت رابشی پاگمانی عذاب ہمیشہ دائمی عذاب تاستو خدا پتنیشتے لیکن دا چی سوک شرک او کفر کے ا اذبہ دنیا کوم رسوئی راضی او اخرت کوم دایمی همیشه عذاب موقیم همیشه انزلنا الکل کتابا یقینا منرا لکل پتہ منی کتاب انزلنا الکل کتابا منرا لکل پتہ منی کتاب للناس لفاره دفیدی خلق وبالحق لپار دحکار کول دحق انزلنا منرا لکل আলাইکل کتابا لیکن ذی کی فائدہ دخلق دا او په حق سره منرا لکل چ اظہار به حق کیږي فمن يتدع جاءت هدايت قبول كفر النفس حين اذا اقبلوا ومن ظل سكت بلا رشه دي كتاب نل رشه فاينما يذلوا عليها فسيقرن وبال دي گمرا كه دوبا پاغمني فمان تاليهم بوكيل ني ت پاغمني الله قادر دکنه الله يتوفى رب الجات ين يتوفى الانفس اخلت نا غد چې دا نفس او روح یو څه دې یتاو فلان فسانه یې روح ҳینە موتەها په وخت خوب کې ولتی اغان لمتمت نو یتاو فل انفسا اخری روحونه ҳینە موتەها په وخت خوب دی رېکیم چې کله دې ودوشه نیټه مقارشلا نو سار چې پاشي جوړي روح بره تلې جوړې پاتشي ولتی اغان نفس لمتمت چې غفل حال اغن نمړکیږي نو فی مناف فی منا میها نو اغه روح واقلی په خوب کې فقط بیا چې چلوسی دا ډول روحونه بره بوزي چې دوه بره لاړل کنا بیا فیومسکلتی قضا علیہ الموت انکه اشار کیږي اغه روح چې فیصله شي پاغه نه د مرګ ويرسل لوخرا اول راولی کی بل روح راولی وکنا یعنی یو کس ده چې اغهونه فیصله وکړي چې داس مرد ده نو دغه روح بیا دوباره بدن ته نه رالیږي او, کم, کم او دی دا نن یې کوم کوم نه چې مر لا نه دراغله او دنیا ته دی غلا نشتا نو وی رسول الاخره اگر اولیږي دغه بدن ته علاج له مسماک تم نيته مقرری فورې نسخ دا وي دغه یو نفس روح یو شری نو شړې و دا روح په بره لاړ شي نسخ چا نهټه شي نو بري پات شي اچا نهټه نی پوره دا روح واپس را شي حزنه وې چې دا جدا جدا شیزو نه دي انسان د پاره وې دوه نفسونه دي یو ته ویل کېږي نفس الحیات او بل ته ویل کېږي نفس التمييز نفس الحیات هغه غده چې هغه تفارق کوئ اند الموت کل چې دې مړکیږي بس دنا لاړ شي په ورا او درنګ یو د نفس نفس التمييز هغه غده چې دنه جدا کېږي د نومې خوب وقې خوب وقې دنه نفس د حیات چې ده هغه خوب وقې چې هغه موجود دی نفس تمیز چې ده نو هغه لاړ او دا چې نو مرګ وقې هغه لاړ شي نو دا د یو نفس د حیات ته یو تمیز دی نفس د حیات توفارق د موت او نفست تمیز چیده نو عند النوم خوب و قیشان لرشیده تمیز نشی کولی خشیده بد شیده اقبل شیده پرادیشی ده او ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ و عوالی سره اغا داوی ادم کی اغا یو نفست بل روح دیکھ دا دو سیزون دی یو تا نس بل تا روح وی دی قول مطابق نفت جدا شده او روح جدا شده نفست وی چغریس هغه چې دې چغریس سره قوت عقليه هغه متعلق ده او قوت تميز متعلق ده نه تنسویک او روح چې دې هغه سره چې هغه ساغستل او حرکت متعلق متعلق ده هغه سره نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په اولی سچوي یو چې هغه نفس ته بل روح ته نو د نفس جدا شې او روح جدا شې د نفس قوات عقلیا او د تمیز ګټوی چې د نفس هغه د چا انسان په غو سره هغه عقل برابرې ادارې کې چې نو قوت عقلې پکې موجود وي او تمیز پکې موجود وي او روح د کچې نصاغ سلو نقل او حرکت فيه نفیدان نام العبد کل چې بنده و دشي او بضل الله نفسه الله رب الذت ددن نفس قبضتې د نفس قبضه نو قوت عقليه او تمیز لري شي اده رنګ قوت د نفس, خوزی خوزی. ده ده نفس او د حرکت موجوده دي او لري او لري د خوځي را خوځي نو په دا وخت کې کله چې انسانو د کیږي د د چا نفس هغه قبضه شي اده رنګ دا روح چله نو هغه نی قبضه شي او کله چې مرګ راغی نو روح سره لار شي دا د جنو مفسرین دا د عقل او جمهور دا وای چې دا یو شیده نفس و روح و یو شیده ولی احاديثو کې دا تذکیره راځي قبض ارواحنا او دا رنگ یا خذ بنفسي الله رب العزت زمونږ چینو ارواح قبض قبض کړل زمان نفس چینه غوي واغسته داړو چینو دوهوند قبض اطلاق شوي دا د آیات کې کوم ترتیب ده اغه چینه دا دیک چې دوا کسان دي هغه یو د هغه مینه مرګ راغې نو د روخ روح چې الله واغستې خوب وخی نو هغه دوباره بیا هغه ته ناراضي او کو اسی ودې مرګ پنه دراغله نو د در روح د تو واپس راشي والله يتوفى فلنفسه یقینا الله والله پاک چې د یتوفى اخلی اخلي روحنا روح نو هغه اخلی، هنا موتیه په وخت مر دی کې ولتی اغه نفس لم تموت فلحال چغان اوس فلال نه مړ کېږي نو په معنا میا په خوب دی کې فیوم سکو لتی نو راوليږي اغه قضا علیه الموت چې فیصله کړ د پاره منه د مرګ ويرسل الاخره ادا ننږي راوليږي اغه بل روخ اله جل مسمى تنټه مقرری فورې چا منه مرګ نه دراغلي ان فی ذلک الایات للقوم يتفکرون یقینن په دې کې ډیر نه خیا قوم د فاراج فکر نه کار اخلي ورته د انسان دی چې سا حرکت کوي لیکن دا د عقل او تمیز پکې نشتا عقل او تمیز پکې نشتا علاوه سات پسې ویښ کته نو څاوم اخلي او عقل تمیز پکې اومستا امیت تخذو من دون الله شفاء اد نو ل سوا د الله نه سفارشان قل تورته او لو کان لا یملکون شیئا ولا یاقلون اگر چې هغه واغدار نه او د سیشیو نه په عقل شته سفارشی خواګه سو جوړ کا کنه چې په سفارش باندې خو پويږي کنه اغانی خو خبره د طالعه نه خبره خرابه کی نه فی شفاعت قهری قل لله شفاعت جميعا خاص الله په اختیار کې د سفارش ټول چاته اجازه ورکی او چاته نه ورکی چا بارکه قبلی او چا بارکه نه ولیا غل اختیار دې بل کو سماوات والارض د باچې د اسمانونو د زمکه سو مې د یتور جاون یا خاص تاسو طرف تو غردول شيک و اذا ذکر الله وحده او کله یاد کړي انشاء الله یواذ توحید سره اشمع عزت قلوب الذين لا يرون بالاخره تنګ شي پریشان شي زړونو ته کسانو چې نمنه اخیرت نور ډیر خبره قوا کله توحید نوم واخلې نو هغه بيمانه چي دی هغه پریشان شي کنه تنګ شي زړونو ته چادرنا لا یمنون بالاخره او که نوري خبر کوي زادو کې الی الذين من دونه تشکریو چې دا کسانو چې لاو دي الله رب العزت نن وی دا هم استبشرون دغه وخت دو خوشحاليږي نور هغه خبره کوا د خوشحالي توحید خبره کوا به پریشان دي دا نور له هو خبره کونو د خوشحاليږي الله خبره کوا په توحید سره نو د پریشان دي قل توتر اللهم الله پاک فاتراسم قل اللهم پو یا الله پیدا کون کې د اسمانو نو د ځمکې پو او پکوټه په سرګندو انت تحكم وبين عبادک تب فیصله وکې په ما بین د بندگان خپل کې فی ما قانون فی یختلفون فا قانون کې چاغو پای کې اختلاف کوي ولو ان لري لذنه او دلته توحید نه مڼې آل ته پریشان شه عقل خلاصو له پاره سالمه دنیا ور کول ته تیاری او سانو لسمنور کې ولاو دارنگی شلمن اور کی سالختمن اور کی ولون على الذين ظلموا او کته چی ظالمان تو پارس ارا غسچ پزمک کی دی جمی ان هو و دمر نور لفتدوبه چی فی جول کی پاغی سرا لپار د اخلاصول و دزان منسو ال عذاب دبد عذاب نا یوم القیامت فرز قامات بل د کراج ما تقبل منهم تاب دون قبول نکری سکنا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا والافتداء ب ببد له من الله مالله کوونی اختصون کاره به شي دو تااف تا الله قف نه حالات چې دو د غوی غمان نه کوکس په حالات را شي قیمت کېچ چې دو سره د غوی غمان نه کوو چېون سره داسې معامله کېږي او بدا لهو مکاره ب چې دوتانان آتو معو ناکاره چې دو کول دو کوم کارونه کويدي د هغې ناکار عقیوتونه ناکاره صداگانې غب کاره شي که و حق بهم ما كانوا به يستازون او غیر وک دو هغه شي چې دوه پاګه سره ټوکي کولې هغه و پیرا شي کنه الله وی فیضا مثل انسان کله چورځي کې انسان ته زورن تکلیف دانان دا انده ماته شي وي یا الله یا الله ثم اذا خولوه نعمتا فیضا ثم اذا نعمتا کله چې بدله کې ورکوم د تاک نعمت مین خپل طرف نه مصیبت لري کو نعمت او تورکو جسوی انما اوتیت ولا علم لاهما تراكد شوف على علم فلم او পুনرزما بندی يا قديم ان شاء الله عالم او چز ددی اهل انما اوتیت ولا علم سو انما اوتیت ولا علم لاهما تراكد دا قیامت تراك دا داراحت زما পুনربندی او دا قاونو د غویللو که نه نهما تیتهله مندي داغویللو که نه نو د د کوي بل یف نه تون بلکې دا اتیا او با چې که نه دا امتحان دی الله دا متونونه وړل لپاره د امتحان وله کن سرملهمون للی ک فثر د خلکوونه و نه پرېږېږ خ قالهله دی من قبلې اف سره ویللی کلمه په خانو قاونو ویللی و ویل که نه نهما وتی علم مندي من خلق ورتوید، اللہ تا من احسان کرده و احسان کمان احسان الله علیه و لا تبغیل فساد فی الارض غسوی انما اوتیتو و لا علم الاندی، دیکی دا اللہ سکار دے داوزماد اونر کو وجمانی مات، تجارت رات و مال کاروبار رات و دارن مال <سؤال> لین دین رات و جعب و جماعت ملاشو فما اغنان هم ما کارنو اکشیبون اللہ <سؤال> <سؤال> وی <سؤال> شده ورنک داغو تاکارونو چگو کولم فاساب امسیاتو ما کسبو، ما کسبو، ما کسبو او رسې دغوت نا کاره سگانې د کارو چا وک کړی و والله د نهظالمو من هاولی او کسان چې زلمې کرد ایکس من هاولی د کسانو نه موجوده کافرونهسی شو به هم سر یاداتما قسب زر نه چې اوبر رسې کېدو تهنا کاره سداگانه د چې دو کوئ په خاانون چې ناکار کارونه کړی ناکار ما کاره را غونه او که دا مجوده نه کاره کارونه دومن و را شي او ما هم ب موجزین او ولید دعا دځه کوم چې الله لرا چې الله عاجز کیاو او تختی او عذاب نخلا شي اولم یالم دونه ګورین الله یبصط رزق لمی شاو یقدر چې الله فارقه روزي او تنګیر اولی الله ان فی ذلک الایات للقوم یؤمنون لیکن پدې که ډیر نخځه قوم د پاره چمني قلت و ای عباد الضینا صرفوا الانفس یم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا دغه آیات مطلب دادم چدا خطاب د مسلمانانو مشرکانو ټولوتا نو به و به د دې آیات مطلب دا شي ان الله یغفیر الذنوب جميعا بالتوبه په توبه سره مشرک ته نغه توبه واسي شرک او معاف شکنه به مطلب دا شي یقینا الله بخیر طول گناونه هغه مشرک گناونه دی یا کو مسلمان گناونه دی کله چې هغه توبه واسي دا ټول گناونه ختم کی کنه یا خطاب دې صرف چیر نهغه ته ان الله یغفر الذنوب جميعا یغفر ان الله معفي ټول د مؤمن که هغه دی قلت وای ای عباد الذین عملو ای عباد الذین اسرفو ای زما بندگانو او که سانو چې جاته کړیوالان فسیم فزانون خو لومنین نو د کفر او شرک جاته رواخل نو بیا توبه وسره وای اسرفو الانفسهم د کفر شرک نه الیاوا ولاکت رحمت الله مونږه دې زما د رحمتنا إن الله رحمة الله تعالىنا ان الله يغفر الذنوب جميعا يفنن الله معفيت غناون طول ك مخاطب مؤمن شي يغفر الذنوب جميعا ك مخاطب مؤمن شي اوک مؤمن کافر دوڑشی یغفر الذنوب جميعا د مؤمن بغیر د توبینا او د رنګ چیر د کافر مشرک سره د الله والغفور الرحيم دیر كافران الله معفکد کنه کلا و توبه وکلا و انيب ربكم او ګدایره بخل ته په توبی سره او اصلی موله طبی دغه د خمونو من قبلې مخکره دی نه فانیله ربی کوم رجوع کوې او ګدره بخل ته په توبی سره او اصلی مله هو اوغاه کې دغتهتابداره سره او حمونو منلو سره من قبل مخره دی نه یاد العذاب چې را شي تااعظام س سرون بیا وستاف چې دادونونه کړی شي او دا یاتونونه مخکې موویللو که ننسه چې فرغانان کې او د وخشیت کسا ک ان الله یغفر الذنوب جميعا اوه ک موږ د ایتم ذکر کړیو قطبیو احسن ما عند لیکم من ربکم تابیشی قطبیو تابیشی احسن ما عند لیکم من ربکم فاستغفرت تاسو ته ناظر کړی شئ ده من ربکم ساسور رب په طرفنا ټول قران خسته یا محکم ذن محکم د ذن متشابه دی کنا احسن نمراد محکم دی تابعی شی داغه محکمات او ونو کتاب او حرم متشابهات ته کناخ ها نو کوم متشابه دي نه غپره د یکوم محکم دینو داغه تابعی شی یا مراد دا دي ټول قران خسته د ټول قران او ټول قران تابعی شی من قبل مکه ردی نياتکم العذاب باوت تن چرا بشتاو تا عذاب اچان ک وانتم لا تسورون اتا سو بیا انتس ون پيګي فوری با عذاب راشی بیوزان خلاصو لی نشید. خبر می مخی درکه چوانی بویل عربی کم خبر می مخی درکه درک واتبیعو اخسن ما انزل ایلیکم تو قرآن تابع شید دامی مخی نوی داولیک انتا قول نفسون چونوی یوتن یا حسرتا های ارمان دی علاما فردتو فاقیمان چی ما کم کمی کرده فی جنب الله پا حق اللہ تعالی چی و این کنتو لمن ساخرین او و این کنتو لمن ساخرین او يقرن <تصفيق> ذيما لمن الساخرين دتوكو كونكون او تقول داونوي لو ان الله هداني كلامات هدايه كلو ان لكم من المتقين زبد متقين نوما نوسم درتوي كان اني بو الى ربكم ما عند عليكم جار منون او تقول ايا داونوي حين ترى العذاب كل لو ان لي كرتن يوم نفس کله چې وینیا ذابل <سؤال> لونلی کررته کښې مات بارا واپسی دنیا ته افاکونه منل مخصدين شم بده فسالم الكون کونه بلاق جاته آیاتی تفسیرا راغل لتاه ایتونه زم راغلی او تاته ایتونه زمانه فقط ذبط بيان او تا جاغين انکار او کو واست اکبر توزان دي غټو غنه کافرین تميذ الكافرين د کافرونا نو سرمان کو کنا ويومل قیامت او پر د قیامت ترلذین و کسان که ذغو ال الله چې دروغ ویللو د الله کتاب منی وجو هم مصبت دا مخونه ب تک تورې قیامت پر ځې د کسانو چاغ د الله منی منې الله کتاب منی دروغ ویلو تجیې کړه او غلط کړ او جوو مخونه به تک فی اللی سف جاننا ممسل متب بیرین نه د پهجانم کې ټکانه د متکب بیرینو چې ځ غت ګنی سوونه جلله ل نه ت کو بچ به کې الله کسان چېځانې بچ ساتلل د د شرک نه په ساب د کامیاب دغو بچ بهې الله کسان چېځانې بچ ساتلللی ونونه جلله بچ بهې الله ربولته کسان اتقاجزې بچ ساتلل دی د ش نه ب مفاظ په ساب د کامیاب لا ی م م ج او به لا مص م نه رسې هغو ته سرقس متکلیف والله میون نه به او غمجن کېږکس الله او خاالې پهکلیشي الله رب العزت چی دے خالق و کل شئی اگر پیداکون کے د دہر شی وہو آلہ کل شئی وکیل دہر شی جی موار دے لہو مقالد السماوات واللہ خاص دے اگر پی اختیار کی دی اگر کنجان دے اسمانوں نو دزم کے کسان چې کفروں کے پیاتون دے اللہ تعالیٰ نو دا داگر دے دا دا توانیان قل افغیر اللہ تعمرونی عابدو ایوها الجاہلون تدی خلق طویع افغیر الله ایسی واد اللہ تعالی نا تامروني حکم کوي تاسو ما ته عبادت کوم زه ايو الجاهلون اي جاهلانو بندګي دي غير الله دا جہل ده کنه پیغمبر صل الله عليه وسلم تعالی وی تدوتو آیا چې تاسو ما ته حکم کوي چې الله نه علاوہ د بل چا عبادت وکم اف غير الله سواد الله تعالی نه تامروني زاسه بشي اف غير الله اعوذ اي سواد الله نه د بل چا عبادت وکم تا مونې تاسومه ته دا وایئ هیول جا هیون ناپو زو داسی نکومهوللی یو غ نهدي ناپو اډر دی چې غیر الله بنديوکان د بل غ نه چې پو اډ دی اوغوی دله بندېکه که دوی لیک لله دی نه من قبله وهشي تا ته په خاو ته ل نه شرق کا چرته تا شرکه لا یختن نه عملوه نو ختم به شي بربات بهشي عمل من الخاسرین نودل شی نو شي مکی ای آیات مکی تیرشیو کانا گا اگو مصیفارا اختاز اللہ گروارا گا اگو مصیفارا دا صورت یا نام شی پخانو تا هون مکینی انبیاء اگو بارک اون دا غفر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا هم دا قوی آیات نمبر دے آیات نمبر دے اٹسی دو ذالک احد اللہ یہدی بہ من یشا و من یبادی انبیا تذکرہ کی اتل سنبیا ابیرستو ی ولو اشرقو لا حبطان هم ما كانوا یعملون دا شرک دومره لوی جرم دے کدا انبیا به شرکو کی کنانو لا حبطان هم که دو شرکو کین نو روان بشی ختم بشی برباد بشی انهم دونا ما كانوا یعملون اگہ دو کوم عملو نکړدی نو په خانو تم دا حکم کانا ولقد احيىك والذين من قبلك حين اشركتا اعوذ تويروا ولا اشركوا اتا توندا بينا تا لنسك تلحوتن نعملك مجاهد تا وهي غير الله عبادتك الله خدا ہوئی کہ شلکو کو نا اعمال بھی برباد سی ولتكونن من الخاسرين بل لله من الشاكرين شد شکر گزار وما قدر الله حق قدرك ادوق قدرنك دی اللہ رب العزت لك سنگ قدر حق ده. دور apparatus da lagha sari sharik jor ka ana ke jalla taqat quwat ishtai do chi suk sharikan jorai dawo taqat nist kana wall arzu zuma katira jami an tola qabzatu mutike way da da yawm al qiyamati parz da qamat wa samawat usmanuna matwiyatun haran ghti bi yaminehi bi khilas ki yaw la lasuna da jalla sang chi di kama yaliqu bi shanihi دا مداد الله طاقت او قوت نو دنیا کوم د الله ټینګ کړ دې لیکن اخرت کې ودا چې اونې طاقت به خو خپل سبحانه پاک الله رب العزت تعبنا ولا شرک ایب د کنا الله سره شریک څوک نشتا وتعالى بلند بالا جام ما دغنه شریکون چې دوه سره شریکان جوړي د الله دمره طاقت دې اته څه ته تشغي و کنه داغه خو ما يملكون من قتمیر وانفق في الصوره ابو كيبو كړشي پشپيلای کې فصایقان بي بيوشه بشي مړ بشي هغه څوک چې بر او کته دي, دي د مړ کېدو ولا ټول به مړ شي کنه الا من شاء الله مگر هغه چې اوغړي الله تعالی هغه او خور غلمان د جنت ادا ماران لرمانان د جهنم ثم انفق فيه اخرى بي بو كيو کړشي په دغ شپيلای کې بل دل پیداون قيام ينظرون دغه وخت د خلق په ټول قيام غ لاريين زورون غوربا وعشرقة العرضو بني رببيها او به پقي مك دشي مك دقامتغز مكپړقيي بني ربها برنااد رب د غي ووزل الكتابو او کيب خ شي عمل نامي ووجية ب النبينا کو د بران ووشوهده نور جوان ووق بين هم بالحطف لب و كليشي ما بينند دو ک هم لا ي لمون دومن وظلم ن کږي و جنت و جهنم و بلندی او پستیومیشتا و دارنگی چین نرا داخلت و اسمکه او فید کل نفس ما عملت و مخی تیسیدی کن یومتو بدلو الارض و غیر الارضیم و او فید کل نفس ما عملت و پولا برکلشی هر نفس تا بدل دعان کارون چی اغو کردی و هو عالم و بی ما یفعلون اللہ خب و دی و من چې دو کئی و سیق اللذین کل تی بدلی ملع و شلی اخفل اخفل اخفل زیت و ب وصیق الذین کفر و او با شدلشی پا زلت سر کافر جهنم تاز و مراد دلی دلیم دلی دلی دو با دست شیکنه او بزغلی لرش دیدنه معزیزین چکل او باسی اگوی را پاسی تاس را باروز ما الارشی و سران آلان و سهلان را اطلو د پار استقبال لیم اطلو د پار رسختی دن یارا ملما در رسختوم رازم داغق عزت و احترامو کې او ملما مرازی مخلی نوی عزت سره راولي عزت سره روسخت کی لیکن دغه چی کافر چی دی کنا دو نه اطلوق عزتشته نه راتلو کی دک شانت ووشڑی دو چې حنم تروان دی نوتګی روان دی الته وبو استقبال می استقبال نشته ادي د نبوت لکیږي نوم په زل سره دی زمراډر ډلې تا د مشرکین بیل قواکف دی دا بیل جن دی دا بیل دی دا بیل اسنام دی حتا الاجا واه چې را شي د ته جانم تا خوې خواوه اوس په پرانې شکس د راضې دهغې مخکې به کولاونې اوس به کولا شي ځکه هممل م راې ور مخک نه کولاو دی عامکسې آت توزې غزه چابی را وړم و قال لم خځ اوی ودو ته خځه توه چو کدارن د دې جانملم یاد کوم لو من نور راغلی ساستا من کوم د تا سنا یت یاتون علیکم چې لست به په تا سمنې ربی ایا تو نه در احساسو چاغي و جنتا صبح شوی جهنم نا پتہ و لګیدا سره جهنم نه بچیږي او په قران بچیږي قران سره او سوره ملک هم دغه دکنه لو كنا نسمع نا کلماتنا في اصحاب السعيد کومچنه اور دوي یا ځان په فوکړې نو نن به موږ جهنم والو نو دلته موي کنا سكنور اغله تاسو ته چې بیان کړي پتہ سمونه آیاتو نه در احساسو وينزلونكم ایا در کړو تاسو ته لقاء يومكم شید رزق تاسو چې دا دا دینه یاول تاسو قالوا غوبای براولنا ولكن حقت کلمت العذاب لیکن فرشفه فیصله عذاب علل کافرین کافرانو باندې راغلی آیاتنا لیکن موږ دا ایمان زله لاو ما منزل الرحمن من شيء او زموږ ہدایت لپاره رحمن چې نظر علی دو دوته ویل شي دن نه شي درازو د جانم ته همیشه په دې کې نو بدټی کنه د تکبر کوونکو وصيق الذين اتقوا روان بکریشی پیزت سنا کسان تی ز نکفر او شرک نه بچ ساتل تقو ربهم ير ایکد دربا قلنا الجنت جنت تزمر داد دری دلی دا دادی مجاهیدین ودری دی دا علماء ودل دا دادی محدثین دا دا دار روجدار دی حتی دا جاوا تردی چی نزدیشی دا جنت وان وفتح ابوابها وقت و کلاوش دراز دی الذوار او او نو کنه جا او ها نو فتحه شکل ور سيږي نو پس پک ولاوسي او دلتا او فتحه تبوابه واو دي وخت نه کولاوي درازي داغي په استقبال کی جنت ور ومخ کنه کولاوي کنه و دارنګيټس دوه د میلمانو په شکل رواني میلمانه څنګه شي کنه داسه عزت او دارنګ احترام سره فوت ح وابها وقال لم خزنتها اووي بدوته خزتها چ كداراً د جننت سلام عليكم سلام تدي تااسني بچ شلي بي طبب توم وشاله سي فخلوها دن شيء جننتة خاالدين مش دو سوء الحمدل دا جنتان سووي طول تعرفونهدي خذطوب زاد له دي چې رشتې که مونږ سرهلوزه خپل <سؤال> په اوور سرل ارزانان راړه مونږقعه مونږتهه زممکهه د جننت په توله کې داته ځمکه دکنه نه طببا مونږ ځ منل جرنت ایکس د جننت نه حیسوونه شاه کوم چې مونږ غاړو دا ګرزو را ګررجو زادی ده هلته به خیاوي دا زما پټی مننیولی راغلی ا دا خوته یو لج زمالاندې کو دا جګړی وي فورځو غمی وي چې کوټه به جوړه نوبل به دا زما ځې دی چې بل ځې به جوړه نوبل بره پاسې د دا خو زما دی دا غ ضما پون دی داغ میې به دلته غې خلاص لیکن الحمدلهټوللو غمونونه خللا لو نه طبب اوځای نهسوود د جنت نهښییسونه شاف مجرور عامیلینبدله د عمل کوونکو وتل الملا کتاب ونی ب فرت حاف نهګېره جوړون کې حول لارش چاافیره د آرش نه او سبخونه بیا همم دریم تپیخ بهي سره د خمت در بهپل نه تصخ بونه نشته حمت کماللار ټول جمعدي و پس مطلب او کړي چې دو کې بل په حق سره وکیل هر طرف نو بچي شي الحمدلله ټول طرفونو دی خدای توکل لله خاص الله لرضي رب العالمين چې رب د تمام عالم دې په دی صورت کې نفذ شفاعت قاهري قل لله شفاعت و جميعا مدارنګه مساله د توحيد ذالكم الله و ربكم او عقيد دلائل قديمه عقيد الال غراتس په لاکړي دریو تیرو کې دننا بیاو بل الله مخلصين له الدين نو دعوه توحيد اول کې ترغيب ال القرآن ابا مسكم و لقد زرنا للناس ترغيب ال کې دي قامت <متحدث> تذكره بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم عافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو للاله الا هو دي زنا